și a Fiului și, și, și, și, și a nu, nu să vă țin fiind fiindcă e cald, dar e bine că este cald, mai ales în ziua Sfântului Ianiacob Românul, că astfel împreună gustăm un pic din eforturile duhovnicești pe care a făcut acest mare Sfânt contemporan, Sfântul Ianiacob Românul. Știți prea bine? A trăit la locurile Sfinte, unde este foarte cald, a trăit într-o pustie unde nu există verdeanță, nu există o floare, nu mai stânca. Și de aceea, sperind împreună un pic de cald, suntem și noi partași eforturilor acestui Mare Sfânt. în Cincerși, acum câteva zile în urmă, au venit pe la mănăstirea unde sunt eu, un coleg de-al meu din Școala Generală. Era cel mai aproape coleg din perioada de școală un băiat pe care eu l-am iubit mult și am fost foarte apropiați. Și după cum vă dați seama, ne am îndepărat și noi amintirile, ne-am spus perioadele din viață prin care am trecut fiecare. Și aș așa s lăsat noaptea și tot gândindu-ne și vorbind, am ajuns să discutăm despre Dumnezeu. Am o durere că acești colegi ai mei care am avut în școala generală, la liceu și la facultate. Sunt, parcă, culmea toți niște oameni extraordinari, ca oameni, cu un comportament ireproșabil, oameni buni la suflet și dezghețați la minte. Dar, din păcate, am și o durere în credința lor. Credința lor este foarte puțină, este superficială, deși sunt ortodoxi. Stătea și stătea discutam, uitându-ne la cer, cunoștea, colegul meu a făcut facultatea de matematică-informatică și a fost și este și ofițer. Două facultăți și ne uitam la cer și îmi spunea constelațiile. că îi place astronomia. Și l-am întrebat, spunem, ce este dincolo de toate lucrurile acestea. Spunem, până unde sunt aceste lucruri pe care le vedem. Și mai mult și mai răzgând atât, cine le-a creat. Spunem, care este ideea ta de viață? Cum este viața aceasta? Asta l-am întrebat. Și mi-a spus că de viața așa cum este ea, că încearcă să facă cât mai mult bine, să aibă grijă de familie, să aibă un trai decent. Și m-a întrebat, dar tu, cum vezi viața? Și a răspuns, bineînțeles cum trebuie să răspundă o monară, că eu viața o văd prin perspectiva morții. iubiți o credincioși, ne uităm în jur și vedem cum dintre noi pleacă prieteni, tine, părinți, bunici, pleame. Moartea îi răpește. Și bineînțeles că este imposibil aproape ca să nu vezi viața prin perspectiva aceasta a morții. și anume că viața aceasta cumva a sfârșit. Și totuși, și am răspuns, nu mai am morții, ci a, ceea ce urmează după ea, și anume a viei. Fără a avea această credință, fără a avea această certitudine că există o moarte care este de fapt o trecere și mai ales că există o înviere, viața noastră ar fi un haos și ar fi un mare gol. Ar fi un lucru care se termină repede și inutil și efemer. Frumuțețea zidită în om ar fi fără o explicație logică. De ce suntem noi oameni diferiți de celelalte viețuitoare de pe pământ. De ce noi oameni suntem singurii care ne dăm seama că existăm? Un copac, o floare, un animal nu-și dă seama că el există pe pământ și nu-și pune întrebări despre existența lui. Singurul sau singura ființă de pe pământ care-și pune aceste întrebări este omul. Și nu este imposibil ca omul să se sfârșească doar cu moarte. După ce am spus lucrurile acestea? Bineînțeles, nu de la mine sunt din Sfinții Părinți și de știți despre bine. Mi-a răspuns și m-a durut lucrul acesta, dar l-am lăsat așa suspendat, mi-a răspuns. Spune a venit cineva din lumea cealaltă să ne spună cum este. <coughs> Nu-a mai răspuns nimic lui Bisorcă nicioși, fiindcă omul trebuie lăsat deci, în primul rând în grija lui Dumnezeu. Nu rămâne decât ca eu, ca un și colegi de-al lui, să și ceilalți să se roage pentru el, să-i dea Dumnezeu acel dar de a-L cunoaște și de a vedea ce este viața ca Dar noi care participăm la Sfintele slujbe, care mergem la biserică, avem răspunsul la această întrebare. Deci întrebarea, repete, este a venit cineva din dincolo? De de pilul de visurilor când a dat Dumnezeu ca astăzi, în această duminică, să ne întâlnim, să ascultăm Evanghelia de astăzi și mai mult decât atât, să serbăm niște sfinți cu o viață extraordinară. În primul rând, viața Sfântului Ioan Iacob dar și viața celor șapte tineri din Efes, pe care vreau să vă spun. Acești trei tineri, așa cum spune ce titlul trăiau în Efes. Efes a fost o mare cetate din Asia Lucă. Iubițelor princeași era un centru comercial, era o intersecție a drumurilor care vineau din Orientul îndepărtat până în Orientul apropiat, trecând prin cel mijlociune se afla, unde vineau drumurile din Europa și mergeau înspre nordul Africii. Era un centru comercial puternic în Antichitate. Și fiind un centru puternic comercial, Bineînțeles că s-au adunat și mulți oameni în acest centru. Era o mare cetate, Efesul. Și adunându-se oamenii, bineînțeles, și având nevoie de religie, de credință, și-au înălțat temple. Și într-adevăr, dacă vă aduceți aminte, una din cele mai frumoase construcții ale Antichității, care a rămas în istorie sub numele de una din cele șapte minune ale lumii antice, poartă numele de templu Artemidei, din Efes. O minunăție de arhitectură și acest templu era lauda și bucuria întregii asii mici. Dar din păcate, așa după cum știți, în acest templu nu se slujea Dumnezeului adevărat și se slujea deavolului. Artemida era o zeitate care de fapt preînchipuia fertilitatea sub de atunci și anume, dacă le-am putea numi astăzi de curvie, prea curvie, sodomii, gomori și alte păcate grele care se săvârșeau în acest templu și în împrejurul lui. Acesta era orașul Efes, sau societatea Efes din Antichitate. Vă aduceți aminte că după ce Mântuitorul Iisus s-a lânțat la cer și a dat putere ucenicilor trimițând pe Duhul Sfânt asupra lor la 55. i-a trimis întreaga lume să-L Și iată că în Efes nu ajunge nimeni altul decât Marele Apostol Pavel. Și dacă aveți curiozitatea și sunteți curioși să aflați mai multe despre această cetate și despre oameni de acolo, citiți din Sfânta Scriptură epistolele Sfântului Apostol Pavel către Efeseni. Și veți afla acolo cât de greu a avut de luptat Sfântul Apostol Pavel cu oameni de acolo cât de multe ispite a avut, fiindcă era un centru puterii, nu numai comercial, ci și religios, mai ales religios. M-a avut de luptat cu oamenii de la templu acela, cu acea femeie îndrăcită, care era folosită de alții să facă bani prin comerț, și așa mai departe. Le veți afla citind scriile Sfântului Apostol Pavel și mai ales Epistolică 3 Peseni. Ei iată că venind Sfântul Apostol Pavel aici a înființat o comunitate de creștini și a început să se încreștineze și această ce cetate. Și atât, iubiți lor credincioși, că ne aflăm deja în anul 200 și ceva după Hristos. În această perioadă împărățea în Imperiul Roman de atunci Deciu, acest împărat Deciu era un împărat care a pornit o mare prigoană împotriva creștinilor. Și bineînțeles că această prigoană a venit și asupra creștinilor din Efes, și bineînțeles, așa cum bine știți, atunci la un prigoană au fost și creștini care au rezistat acestei prigoane și au murit pentru Hristos. Iată pe șapte tineri, șapte tineri care erau și bogați, aceștia au trecut la creștinism și iubeau pe Mântuitorul Iisus Hristos și își duceau o viață creștină în rugăciune și în fapte bune până când porunca lui Deciu de a aduce pe creștini să jertfească zeilor, a venit și a ajuns și la urechile acestora. Și fiind bogați, fiind cunoscuți, au fost pârâți la împărat că, iată, există acei șapte tineri, cei șapte fii de boieri, care sunt creștini, să fie adus și ei ca să să jertfească zeilor păgâni. Și într-adevăr au fost chemați de